قران محترم والدینو کو د مولانا زین الله صاحب د دوره تفسیر و قران دا 110 نمبر کې سټ چې په مسجد امیر ماویا محله هټک سولډیر کې په سېتمبر 2008 کې شوه ده د دې د ملایدو پته ساتي اشاودی توحید سنت کې 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزدې مین چوک جنگیرا روډ سوالي پرپرایټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 03015710124 پیس بات دا توحید باندی اللہو اللذی اللہ بی آغزاتو خلق سماو آتی چی پیدا کری اسمانو نوزمکے وما بینہم آجل دی پمیسکی دی پشپگو رضو کے بی استیواو کپا قصبہ پارش باندی مالکم من دونی ہی میو ولیوں ولا شفیوں نشتہ تاسل را سوا دال لانا سوک دوست او نسوک سفارسیم افلا تتذکرون آیتا سو نصیتنا سلوئیو یو دبرو الامرا انتظام قی اللہ دکارونو یا انتظام قی اللہ دکار دا داسمان نیرالیگی زمکتا الارب الامر نمراد یا کارون یا وحی سم یاور جو الیہ ندابی خیجی اللہ تا پاورس پا کی تی مقدار داغی زرکالا جتا سو اشمارے ذالکہ دکذا عالم الغیب والشہادہ وہ ادی پپټو پخکارا ذورا اردو الرحیم رحم کو ان کی ذات الذی اللہ دی آغازات احسنا کل شین خلقا چې خستا جوړ کړي هر یو چیزا خلقو چې پیدا کړي دي وبدا خلق الانسان ته انسان آغاز دته شوی آیا دې شادووا پدی آیات کریمه دی اخیری سکه دا ارتکاف قائلینو معنی رد ده کا پر دا دارون په نظريه رد دی وبدا خلق الانسان من طين او شروع کړی الله پیدا یې د انسان د خاتون انسان ذکر خدانو یې د شادو انسان ښا انسان په اول کې انسانو او دا چې کم د دا دارون د دا نظریه قائل دي دا باغيته پېدا بر شادو بچی چتا ثم جال نسلهو نو بیا جوړ کو نسل ددو دراخ خل شو بوت پکو نا ثم ثوا او به برابر کو پکیوالو پکه د فل روح نا او ویګ ارذول ولا غونو ترګي ارذلا و ډېر لکتاب شکر کاوې وقالو او اې دې کلمنګ روح پزماکه کی دوالل نا شو کی روح شومنګ پزماکه کی دل تر دواله مانسر غم هو جانا روکې دل دا جي مونګو مراشو پزماکه کی وقالوا او عیدی ایزاد وللا فی الارض چ کلامږه رخصپم دککه آیا موږ با بیا په پیدائش نیوی کیو بلکی دی په ملاقات د رب باندې انکار کیا مخکې زیکر کوو که توحید نه انکار کیو ویوا دی توحید نه نه بلکی د حشر نه انکار کیو تور ته وایا یتوفاکوم ملک الموت صاحب اخلی تاسو نه پرشتہ د مرګ 50 صبح دی الله پاک ملائک مقرر کوي ای بتا سونا تا اخلی ملک الموت راضی او دا هر انسان ته خطاب دی چې او تاسو له ملک الموت راضی او تاسو نه بااخلی اېدا پر تیاری کاو قل یتوفاکوم ملک الموت وایې اقامت heme پیغام سفر دیتی ہے ا دنیا کې جمون زونه موقیمی دنیا کې وخت رو ته دا مونته سفر پیغام را راکې لکه سړی کراچې ته لاجی یو میاشتہ یو کالته دو کالته درو کالته بار مېت تلشي اغه ته دا سفر دته او اغه پیغام ورکیږي تبل نه ګوري زیخه چې موږ دنیا ته را لو او نو نه مخه مخاتګي زه ته وي ای اقامت هم پیغام سفر ديتیه زندگی موت کې انې کی خبر ديتیه تعالی الله جون درکو تو دا دا مرگ خبرتا دا ایج پتاوانیو مرگم را دی و ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر جو کرنا ہے موته موت ہے په یو پھو به با مرگ پتا را دی لہذا مرگ یادوا مراقب موت کوا دا مرگ د یاد نغافل نشی دا مرگ د یاد نغافل نشی دا مرگ دا یاد نغافل نشی مرگ یاد ساتی رو چې کم خلک روزانا مرګ یاد ساتي چې بثو مړکیږي غوا علماء ذکر کې دي انسان ته الله رب تو به توفيق زر نصیب کوي علماء ذکر کې چې کم خلک مرګ یاد ساتي نو دغه به الله تبارک وتعالى تو به توفيق زر نه دی بوي ځدې مړکیږي غوا زر ملم نو راشه زرتو بوو باطا دویندا کوم خلک مرګ یاد ساتي نو دته الله پاک د قناعت یو صفات ورکی دی په پلارک سبا نه قانعای بیا صبر کړي چې کوم خلک مرګ یاد ساتي دي رزه ظلم نزان بچ ساتي چې کوم خلک مرګ یاد ساتي ددپې عبادتو کیو خواندي عبادت ولا مزور کړي تلذذ ورکړي دنیا سره اړه نه لګي بیا امیدونه کم شي ارزوګانی کم شي چې کمیا انسان مرګ یاد نه ساتي اګه <تصفيق> کمیا انسان مرګ یېر دی اړو دا وای نه چې زبا مړ کېګه ما د دنیا کې بتول مر ژوندے ما او ګناہوںو کې ورډوبي د توبې توفیق ورته نه مې را وی ديمدا دا, تناعت لگی. کل کل دا, دا غ قناعت صفط پکینی په عبادتو کې ودن لګي پر دیو ځ علماء ذکر کوي ځان ته مرګ مه تکول او جنازو کې شرکت کولو او سارا کل کل قبرستان ته تلو سارا کل کل قبرستان ته او ال غ مرداګانو در دعا کول ځان ته مرګ مه تکول دا مرګ استهزار کول او وایا اے نبی علی سلام اَتَوَفَّاکُمْ صَابَاخلی تا سونا ملک الموت پر اشتدا مر گو تفسیری مصحری قاضی سے بھی او جیبہ خبر ذکر کی قاضی تنو اللہ پانی اللہ علیہ ذکر کی کہ پے انسان بانی پ دنیا کے داسونا امراض رازی داسونا تکری دی و زخمون و تراشی نو داتولا دم مرگ ہتلا ہیھا کچھ کر دم مرگ و خراشی مانه کول موث و توي تعالی غو ما بلا وارننګونه در کويخه ځان کیږي ټکر نه والي ځان کیږي کې نیو بیمار شي ځان درز نه خوړلې ځان کیږي کې پروت نه وي ځان کیږي کې در باندې چل نه و دا ټول وارننګونه وکنه ځان کیږي کې رخصنه خوې دلی دا ټول تا ته مخ ما د مغمسي جوړ درکړی وو او تبيان نه پوه دی او دیو کبل اتلاني تبهه اخيري پېسلامه اولوؑ اے نبی علیہ السلام یتوفاکم سابقلی تاسو نا پریشت دا مرگا چی مکرر شوی پتا سو بیا بردتا سو تواپس شي ولو ترائد المجرمون ناکی سو روسیم چکم وقیوی نیتو مجرمان چکا تقریب ایقبل سرونا اند رب بیم پنیتا رب دا دیوان دے او آئی با اے رب دا مونگا اب سورنا وودل مونگا ووری دل مونگا کہ اللہ مونگا رسول دا ومونگا دارش ریشاو پر جانا یا الله تمغه فدبو دنیا تا نہ عمل کال یمو بامل کنه کا انمو کینو زمو یقین را لو خدا التوی ولو شی نا ک زمو غ غوی لا تینا کل نفس نودا مون بور کلواری ہونا شاهد یداو لیکن لیکن ثابت شو ونا زما سر اپنا فدی باندے لا عمل نہ جہنم از بڑا کم جانم د پیریا نه انصار نو په ذوکو بکو سکې پت د آے ک تااس رکړیو ملاقات د دی رے اننا نسینا کومونږ تاسو پرې ہوود یا و ذوکو او سک اذاب دخه میشوای پس او تاسو عمل کوو ان نه معیو منو بیایاتی ایمان لړی زمونږ پتونه ااکسانه ذاو کلو بیااتی کله پن ورپشيدي فارو سجدہ دا پروی سجدہ څنګه او पाचوی آی پس سای نقبل رب او دی ځان غت نګانی الله ری سجدہ کوي په دې وجه په دې آیات باندې چا چ دا بیا سجدہ وکړي بلکې کله دا مون نهहीर شي ورته تپوس کوي چې را په دې صورت کې خپل کور کې وروڼه تپوس کوي چې په دې صورت کې هجر سجدہ تیر شوه نه و لکه دا سجدې واجبې او دا ترتیب یې کې دی شي شرچان عوصف و رسونا سی جیشوئی اگر دیوش ماری اگر پیار زیبان بیاو کی وهم لا استقبیرون و دی زانغت نگنی ستجافا جنوب و من المدواجے لری الخون و دید بسترونا ردی ایمان والو الخونا دار بسترون لریا یدعون رب و مرابل اخبر رب لرا فیرع فتما او دعاو سنا چمون رزق ورکڑی خرقی دا اللہ پلارکی فلا تعلم و نفس ما افیالا من قررت عائن نفوی گی حسی او نفس جسو نا پرسا تلیشیوی دی لرا آیا خوال دسترگو جزام می ما کانو یا احملون بعد لرا پس افداری جدی کئی افا من کانا مومنن که من کانا فاسقا لا استعون افومن کا نمومن ایا سوق جی ایمان دی پشان دا ا تا کی دیجی دا پاسی کی دلته دا پاسک نہ مراد کیسک تل عقیدہ مراد دی ته دا عقیدہ کی فسک دے دا دوڑا برابر کی دیشی لا یستوون دوڑا برابر نوی ور پسې آیات کې دا عدم مساوات تفصيل کی جدوړه اولنی برابر او اما الذین امنو اا گسان جی مان رولے واعمل الصالحات اعمل کله په طریقه د نبی علی سلام ولهم جنۃ الماوا نو دین رب اغنه دوسی دودی نزولم بما كانوا یعملون مل مستیار پس اوغدا او جی عمل کو و اما الذین فسقوا او آک سان چې نا فرمانې کړي ما ارادو چې کله را دوږی جوز را غینا دوباره بشی کې وَتَجْوِيلِ شِيءٍ أُتَكِي عَذَاب دَوْر آج تا جوټل او لو ولَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَر وَلَنُذِيقَنَّهُمْ او وبَتَكُومُ دِيلا را اغانِز دِي عَذَاب مَخِدَلوي عَذَابْنَا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ دِي دَپارَتِ دِي رَوْګر دِي وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دا عذاب ادنانا مراد دنیای عذاب او دون العذاب الاغبر دا دینا مراد اعذاب اکبر اغا دا قبر عذاب بازی ویو یا ولنزیقنهم من العذاب الادنا او بس کونم دیل را دا عذاب نزدینا اعذاب نزدی دنیای عذاب موکد عذاب اکبرنا لعلهم یرجون دید فاجدی رو گردیم وَمَن ظَلَمَ سُوءَ الْغَضَبِ ظَالِمٌ كَلَّا كَلَّا أَلَّا دُنْيَا کِنْ سَزَاوَر کِی وَمَن ظَلَمَ سُوءَ الْغَضَبِ ظَالِمًا آچَانَا ذِكْرِ رَبِّي آيَاتِ رَبِّهِ چې درته رب آیتونه بیان شي یتنه بیا مخ اړیا او د مونږ سونه او دن کی سوچ کو چې مونږ د قرآن سره نصيحت راکول شي واعد کیږي او چرته مونږ را چرت دین مخ نه <تصفيق> ومن ااصلله موسوک د غډ ظلیمه منمن د آ چانا چې نصیت وال لکیږې پایتونو د ر د ده س اارانه او بیا مخړی د دینا ی کنمونږ د مجرمانو نه بدله اوتون کېو وقد آتهنا موسل کتابه مو موساال سلام تستا اوله کتاب وړرکیوه اغلهته کالی موم موسی علیہ السلام تم تا پرشان کتاب ورکلیو اغله تکالی پر سیدو تعالی رسیږي یاسم ته مطالعه کتاب درکړې د کتاب د میلاو دو نه هم مخ کې پښک کې وی او بلکې ستاز دې کتابو کې ماله با الله کتاب راکړي او ته هدایت باندې وی ولقد اتینا موسی کتابا یک نن ورکلیو موسی علیہ السلام له فلا تکف بیمریت الملکائی تمکیگا پچکه د ملاقات دا غن ساسرا یی تمکیگا پچکه د قبل لو موسی نو دا کتاب لرا یا دا غسلستان مسل دغه کتاب لرا یا دا مخمقیدون استا پشان د موسی علی السلام د مصیبتونو سرا یا دا موسی علی السلام سره د ملاقات نا هغه ملاقات بیاو ژو په افقره معراج وجه الله دن او ګز مندیله هدایت دپه د بن اسرائلو او ګزورې موندلینا مشرران بایان ب کو په اوکم زمونګا چې کلی صبرو کو زمون پ تون یقین کوون ک د ایماما جوړ کا مشرانه جوړ په پهوج په ص سره او په یقین پهوج ځکه والله ماز کرکی ب صبرېول تو نار ماه توفدينته ص قوا د الله په ذات یق کوا تا تباله مشرید رکی په سره۔ د مشر حاصل از با س رویندي ان رب ب و سیرو بیا نام یو مل کیا کېکنن ر تاوا پ صرو کې پهمن ددي کې پرده ک احمتد پااس کدي پ کیرې لاپ کوئیں اولم یهد لام آ نه دکار شویدديته اولم یمشون فی مساکر ایم چی دی گرزی پا کورون دائی کے ایکی ننفدی کے دلائل دی آیا دی اے نوری اولم یرو آیا دیوینینا چی منچا لہو با غزمک شاڑتا رو باسمونگ پای صرف فصل خداینا ساروی دیو دیو دیو فقفلا افلا یبسرون آیا دیوینینا و یقولون او دیوی کلب ایدا پیسلا کتاثر اختنیے کل تورتوا یوم الفتحی و رضا فیسلی لا ینفعو اللذین اب په د نو ورکیا که ساده د کو پریکړی ایمان اورل دی والاهم یونزورون بدی انتظار کولی شي مخت نو والا انتظار کوا انه منتظرون انههم منتظرون یقینا دیم انتظار کوونکی ان دی او سوره سجده کې هغه دلایل ذکر کول دارنګ نبی د شفاعت په لري ذکر کوله احزاب مدنی سوره دی نظول کے نووی نمبر دے نازل شوی رستو د صورتعالیمراننا په ترتیب د صورتو کے دری دی شم نمبر دے رستو د صورتی سیدنا هررک لا چې مخکی صورت کے نفی د شفاات قهے ذکر کا نصورت ذااب کے ممناننو ت ترغب ورکئ کتابو د الله د حکمونو تابعداریو کې یا مکه صورت کے کې نبی رسول الله تعالی او صورت سورته آزاد کې ذکر کوي فلاک تو ال کافرینا والمنافقین ده کافرو ده منافقونو ته منافقانم تابعداریو نه یا مکه کی سورات کې ذکر وکړه تنزیل الكتاب من اللہ العزیز سورت احضاکم ذکر کئی وَسْكُرْنَ مَا يُطْلَ فِي بُيُوتِ كُنَّ یا مخ کی صورت کے ذکر رکو انہا من المجرمین منتقمون نپدی صورت کے داغی نمونہ ذکر کئی امخ کی صورت کے ذکر رکو انہا من المجرمین منتقمون په صورت کې داغي نمونه ذکر کوي چې موږ د مسلمانانو ناسنګ بدلا وغوستا حاصل د صورت په صورت کې تیزی ورکې په تبلیغ باندې او په صورت کې سلیریش خطابات په سورته احزاب کې 24 خطابات ذکر کوي دولت خطابات نبی له سلام تا او دولت از خطابات امت تا دارنگی پا دی صورت کې دا غدری او رسمون و ردم ذکر کئی چونکه په زمانی دا جاہلیت که کم کس با دیر ذهن و آلو خلق با وید دا خود یو کسو اغا دیر چالا که خبر بیکوله خلقم وید د دوزنې دی هغهم وید ټولو کېو خیارم دا پیغمبر درو جن دي انده دې خبرې رد ذکر کوي چې د انسان په یو ګيډه کې دوزن نه شي کېدې بل په जाहीरيت کې دا کار او چیکره با یو سړی د بيبي سره زهار وکا هغه بیا بی بی حرامه ګرځولا دویندا څه به تا خپل ذوي ذيب نو پردي دا ادا بيدان تذوي کو بیا بهغه ته ذوي په شان دې کتاه قران پر راکې چې پردي ذوي دا ذوي نشي کېږي دا ذکر کای صورت احزاب دا صورت احزاب ذکر وهي په دي کې د جنگ احزاب هغه بازي قبلی ذکر شوی دی یا ایوها النبیو اتق اللہ اے نبی علیہ السلام اتق اللہ دا اول خطاب نبی علیہ السلام تا چکر نبی علیہ السلام مدنیتا حجرتو کا نخواہ شاہ کی جسون قبائل بن قردہ بن نزیر بن قینقا نبی, سر اسلام نبی, سر سر نبی علیہ السلام سره فکر ورځ داخله کم اسلام قبول کی نديب يهود او نبی علیہ السلام سره د ورنګي کړه او د مشرکین سر اساس باسی کړي یا ایه النبی او نبی علیہ السلام اتق الله یا رب کوا الله نا ولا او تابداری مکوا د کافرانو او د منافقانو ایکنن اللہ دی پویا حکمتونوانا ذاتو یو خطاب اتقلہ دویم و لا تطویع دریم و تبیع تلورم و توکل نشماری دانسرام و تبیع ما یوا ایلیک من ربکا او تابداری کوا داغسو چوہی کولی شتاتا میر ربی کار تر پر د رستانا ان اللہ کا نبی ما کاملون خبیرا یقینا اللہ پاسو جتا سو کوي خبردار ذات دی وتوکل علی اللہ علامہ نیوی شاہ صاحب ذکر کړي اپ دې پینزو آیاتونو کی تمهید دی پدې کې اوامر او نواہی ذکر شي بیا آیت نمبر تریت تر پورې د صورت مقصد او آخر کے خ مع د نشاې برامت الله تفسیر انداز دارے. کے ابتدائی تنم دا غی صورت په اوو ک تقسی ابتدی ایسا غې ته د تمید ور ک تونو کې د صورت تمید دی او بیا مقصد د صورت او خاتما د صورت او الله او دانس پارفا اللہ باندے او کافیلی الله زمدارا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جاو پے دا غلنبی رسم دا غیرت کیا چه کمکت بڑی روخیارویا دو خود وزلون بی دو ندیگر ذولی اللہ یو سڑیتا هغه وزلنا په یو گیڑا کیا او اشارہ نا پاکی رد دا شرکم پاکی کیا جسنگا یوگی دچی دوزنن شکی دې نو دارنج غیر لا الہ نشکی دې او ما جعل ازواجکم اللہ ایتظاهرونا منهن و اماتکم او ندیګر ذونی اللہ بی بیار الساسو آ جسیهار کوی تاسو دا وی سرا مهند الساسو یعنی ساببی بی بی تامور نشکی دې نو غیر لا اله الا لشی کی دین دریم او ما جعل الذی اکم ابناکم او نذگر ذو ل الله اپفلی بلشی زمان استاسو متبنا ایت متبنا و یو و ما اکم ابناکم شزوی نیو او سرپ دیوالی سرونی سی دا تاسو زوینه شي کېده دا راځه حیریت په دور کې مو دی دور کې بعضی خلقو کېстаў ماور د زیوی ویلی ما و ترور ویلی ما ور تفو ویلی دا ټول غب شپ دا ټول پزول کار وی او ما جالا دیا اکم ابناکم داغه زمون خپل خلق دی ویلی دا موږ رور ویلی او په لذت نبیانو کويا باستر شوکت رکی بیا او پورا خیالم ساتي بلکه باز د دانانه وې چې دا کمکه سماز وې او رور وې ما بکبر تم دا وې دا ټول خرافات ټول بکواس ټول مسلمانانو له اخوین دي خدای ویل را ویل پکې نشته ښا چې ما ولزوي دي او ما ولرور وې او ما ور تفور وې دي دا س ټول غلط دي دا په جاهلیت کې وما او ما جعلادياکم ابناءکم ذالکم قولکم بیاپواکم دا رنا تا سد پف لو باندې والله يقول الحق او والله واي حق او والله توفيق ورګي دني لري ادعوهم لآبائهم ادعوهم لآبائهم ارا بلا يديلار لآبائهم بقبلوا بلار انو پنو یبنا پلانو آیا داواتمو آیا چیا خی یا ابنی او دوهم لعابائم منصوب دی دیل را اخپلو پلارانو تا دا اخپل پلار نمو سره ذکر کوا لکب مخی ادوارو کې نبی علیہ السلام حضرت زید تزوی ویلو نو زید بن محمد بیلی کلو او بیا اللہ ایتون راولکل او دوهم لعابائیم دیخ پلو پلارانو تا منصوب کوی واسطو عند الله او دې دا دېر د انصاف خبره ده پنځه الله فلم تعالی مو اباوم کته ته ني معلوم د دې فلا رانو و اخوانکم په دین تاسو ورونه دی په دین کې بیا توا يا اخي بالله يا تمارورا تاسو دوستان آزاد شوي مریان وليسالکم جناو نښت پتا سو ګنا پاس کی جتا تو خطا شو پدی بارکه ولکن ما تامد قلوبکم لیکن آج کذکړیلو نو تاسو وکان الله غفور رحیمه او دی الله بونجهرام کوم کې ذات انبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم عظمت شان د نبی رې سلام ذکر کیا او د نبی رې سلام د بیبیانو انبیو اولا او نبی علیہ السلام دیر محروبان دے پا مومنانو نزانون دا غینا وطا تقبل دان دو نگران ندے جستا بدن او تطول ټول تسو نگرانی النبیو اولا بالمومنین من انفس ام لہذا دا نبی علیہ السلام تابداری کوا چی کہ نبی علیہ السلام تا تدونا دیر زیاد گرانین اولی مخالفت کے دنبی علیہ السلام اتباع کوا دنبی علیہ السلام محبت کوا الله فرمای ما اٹاکم الرسولو فخضو وماناکم انفنتہو دنبی علیہ السلام طریقے او پیجنا دنبی علیہ او صیرت او پیجنا وازواجو امہاتو امہ او بی بیانی دنبی علیہ السلام اغمین دی تذی امت دی تذی خلق امین اده نبیر رسول الله بی بیان دي په دی وجهه ده نبی رسول الله د مرګ نه روز د نکاح حرامه ده هغه دا نستخه با دي خلق به پوي نه شي نقل قیاسات په کې اتهات په خپل کوي قرآن کې الله وایي او د پیغمبر بی بیان دي د امت مين ديږي نو کله پیغمبر وفات او د مور تر خو بیان کیږي دا په دی نصرا وله ال احامي بعدهم اوله بی او رشتہ دارانو باز دینا دینہ حقدار دی دا بازو حکم د الله کې د مؤمنانو او مهاجرینو نه الا ان تفعلوا مگر دا ان تفعلوا الیا او معروفات مگر دا چې کول پکار دی د دوستان او تاسرنی کی او دا په کتاب د الله کې لیکل شوی دی و اذ اخذنا من النبیین عیسی یګل موږ غوښته واره پیغمبرانو نن لوځ د دی آلو دسو چې تاسو به خلکو ته تبلیغ کړي ولې مېز کې بتاون او تناصر کړي او د نوح علی سلام نو د ابراهیم علی سلام نام او د موسی علی سلام د ایصا ابن مریم نام واخدنا مینوم بیثکن غلیظا او غست موعد دین او ادمه مضبوطه یی د پاره ته پوز بکې یالم دریس تنو حلقو ناب بارا درشتیہ او داوئی کے او تیار کڑے کافرانو تا عذاب درناگم یا ایو اللذین آمنو اے مومن آمو اذکرون امت اللہ علیکم یاد کہ نیامت دا اللہ پتا سبان دے اس پدی آیت انہوں کی اشارت کی غزو احضاب تا اور پہے کہ دا اللہ تر اپنے نیامتوں نے ذکر کیا یا ایواللزین آمنو اے مومنانو یاد کہ نیامت دا پتا سبان دے اذ جا جنودون تکلہ اود لخکر مختلف پہ ذګدا دا خندک یو دیت غزو احزاب مو یو دا د هجرت وصلورم کالوان دی د قریش او قبیله غضپان بن قریضا دا ټول را یو دیش په با مدینه باندې مونږه او بیا صاحب کرام چې کوم ځای کې یو په چونګې دا خډل زیات خلق راځه مشيو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته مشوراو کا مشورے ور لورکا چې موږ په پخپل لا کوډي په جنگونو کې غټ غټ خندقونه کا نستو نو موږ باندې پرتيو مورچکی د دې مبارک مقام خرافي نشي او دونه غټ خندق دي داسې چې ټوبم نشي والی بیا غ خندق کا ستل شروع شو مسلمانانو ته تعداد دا 3000 او په دې خندق کې سلمان فارسی رضی اللہ تعالی نور صحابہ کرام او په دې کې مختلفه ډلې داغه کفار و راجہ دا او راجمشوي وې دا یو خپل سرداران او په دې جنگه احزاب کې اصحاب کرام او نبی رسولات والسلام دا غیر عجیب عجیب او احالات اغمه تراغلی و نبی رسولات والسلام بڼو نذیر دا یوهودو دا قبیله و, قبیل و د جلاوتن کړیو بیا داغینه سکسان مکیه ته راغلو خو د دې په لړ کې د اسلام سره مخالفت رو او دی يهوديان به کوشش دا کوي چې مونږه مکیه والو په جنگ باندې آماده کو او یو تبيوي مونږ تاسو یم داد بکو بیا د ک خلق قبیله بنی رضفان او بنی فزارا اوی خواته لړو او اوی تیار کړي په مدینه باندې عمل کول پکار وی دا ټول قبایل راجم شو احزاب راجم شو احزاب جمع رهيب رهيب ده چې موږ یو عظیم شان حمله دا کو دایي تیاری کو چې دا ټول قبایل عشایر دی راجم شي چې په مدینه داسې کچ وکړه دا مسلمانانو نام نشان ختم شي ابو سفیان په دغه وخت مسلمان شوو له داغه په کمانډینګ کې 12000 افراد مشتمل شو لوی لشکري جرار رويستو اصلی حوار سرا سامان جنگ و سراو مکیم مکرمیت روان شو دیکھو مدینہ منورہ کی ذکر که علیہ السلام تا معلوم شو نگو ر نبی علیہ السلام سره مشوراو کا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یار فارس نراغلو او دا ډیر زیات هغه انسانو دا د یو ډیر wealthy مالدار سری زه ښا سلمان فارسی او دی اوراہب اور احبابانی ماین شو او در الله خبري کولی بیا شو بیا بل راہب سرا بیا بل راہب سرا ټول عمره په راهبانیت کې تیر کړو هغه بل راہب چې کله بیمار شو نو ورته هغه وی جی کو تاسو را ناخوا دیخواشه نه الله بل مرشد او پیر و خوي هغه غیر ان قریب مونږ کتابونو ګلستی چې اوکاز به پیدا کیږي نوم به محمدي او ته دا ځان هغه مورید کوا وی داغه نخبسی وی داغه د نخیدی یو دا صدقه نالی او توق په بل داغه په علاوه و موهری نبوت سلمانی فارسی رضی الله و تعالی او هغه وخت کې اعلان شو چې پیغمبر پیدا شوه دی دا نبوت داوی کړل دا ا رالو د دا ځان سره توق را پم راولا را صدکې مروړه پیغمبر ته صدقه ورک غوا نه او بیا دا نبی اسلام مہر نبوتم دولی دو ایمان قبول کو او ردو کافی عمرو سلمان پارزیر زی اللہ تعاہو پدی احضاب جنگ کے نبی اسلام دا دارائے چې چوزا منگ علسا چکلا منگ جنگونا کو نو منگا خندکونا منگ غٹی دی اٹکن دیو کنو نو دجمن پا غلارو بیارات لینشی دا نبی ری صلی اللہ وسلم دارائے دے رخو خشوا صحابے کرام قالې خندګو نا او دارنګي سلمانه پارسي بوته هدایت ور کول داسه کانستل داسه کانستل نبی رسول الله پخپلا پای کې راګیا او کار وکاو او غخوري به راغین راړولې صحابي کرام بدا رجز وی نه انه لذينا بايه محمد لاګيالي کار هم کوي او لګيالي خو شاله ترانوي نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا من ذا خلقو من ذا نبري سلام پلازبانه بهت کړی دي چې تر اخیری سالګو پورې به جنگیګو نبی رسلام د خپلګیو هم کار کړی ابشوروکا اللهم لا عیشا الا عیش الاخره فافر الانصار ورته کولې دا خاند کو نه کانس ته دا مسلمانان ډیر د لوګي په حالت کې وو وروډه نو کولې سورہ دشپی تی رشیوي صاحب کرامو گیړو باندې کانی تړلو خدا کانی د لوګي د واج نه نه دی د پارې مون په کار کول شو نه دی دی شو غا رضی الله تعالی فرمایي چې مونږه کانی تړلو زمانه بیر اسلام توکتو تر بیر اسلام دا گیډه د راته ښکاره شو پایبا نیم د وکانی تړلی شی وېمانه دا برداشت و نشو چې محبوب صلی الله سلام په ګړوانه کانی پمنده کو تر کور کورواله تمیزه خواراج ته کو تنظیم په کار دی شابه وی ولا غو ته چیلو کېو او یو او یو پیمانه وربشي و امو زردر مېدا کې او ولا چیلو کېو دای خوه مو جوړول شو روکه وېما کور ارته منچن کې دا وربشي را مېدا کا چکه سالن تیار شو ډوډۍ تیار شو یو پلیټ به یو کاسه سالن بو آی اوسو ډوډۍ وی ما بي بيته ویجه دا به د څو کاسو نه پار کفي چې نبي رسول الله سره عمر یاران دوستانه مراهلمه نو یما بي بي ورته دا به تقریبا نش پګوتو نه پارو به کفشي جابر رضی الله وئی لړم د نبی سلام غوکه ویچه نبی رسول الله اه اته ته پروګرام دا څنګه سره نبیرے صلی اللہ علیہ وسلم چې دا خبره اوریدا یو اوږدي ډیره تو خلای ایماندار را دی جابر کور کی دعوت دی جابر را اورنګ وو چې دا سن چل تخایا ما بی بیبی د شپو کسانو دا بسن چری زړیر سخت شرمندگی مراته لګی دا چې دا خو نبی کریم مونږ لکړ راوړالو نبیرے سلام ته مخکې ځمړک درته طغان متغان برابر کړي عالم کور والا تا نو بیبی ته وی مون دا شپو کسانو تاغه کړیو او نبی اسلام وګړو هرکو ته عام اعلانو کو پولیس پکره اعلانو کو دا دې کله کله کیږي یو کالم دلته دعوت کړه سره بون ختیبان ته دعوت کړه چرہ ختیبان صاحبانو مقامو جمعی درازی ادا نر بچو پ جمعو کې چکرونه کوي ځلته منځوخي جمار کی تور هرکو ته دعوت دي خو شه خون خلا کرلې په یکه ډوړایګانم پاتې شي هرڅ بګه براشي ډیر شيو نبي بيتا د پر پریشانی ښکارا کوي بيو او بي بي وی پیغمبر, پیغمبر نورسویو کانا وی اعلان وی بزا کیی بزا دیکن نبی ری صلاة و سلام را نبیر سلام را ورسی دا پا خپل لاس و مبارکو سر سالم تک سیمول شورو کو پا دوڑوی یاو کپلاو آچولا اغم نبی ری خپل تک نبی اسلام صلاة و خدمت تولار دخا نن منتا پا دیشارا منا دی جابر رضی اللہ تعامو وی چی پورا لخکر خم علشو قر او چې مونږه مسلمان جوړه چېګه نمونته پې کې بیا م کې نه مفوصې دو چې ته په سويتي یو کاستې مسیله خورلې نو دوه نميام مونږه غوړیاله کې تقسیم کو مونږه مهمه وکړه او ځکه کله کوفار خندق خواته را رسیدو دوه غي په خند کې راتلې نشو او لاس پلاس لړای کې دی نه او دغه وخت دا که شو گزارو له شو ها او پدې کې یو جنگجو سپاهیو عمر بن عمر بن عبد ود دا دا دادا دا یو جنگ جو سپایو حضرت علی رضی اللہ القام مقابله لپاره ورته بس غیزه ته ورسه بیا د یوهو یو قبيله بنو قریظه مدینه منوره کې آباد و د دې مسلمانانو سره واده وا چروا مستاتو خلاف جنگ کو نه بس تاسو خلاف هله سره مونږ ملګری تیا کو مونږ به بالکل لا تعلق فريق سالیسی یو چې کله کفارو دا او کته چیرې خبره جوړیږي نه نو بنو قرده تا دی ورا لسلا مشوره و سراو کا ای پاگه کامیاب شو بنو قرده و آدام آتا کا او دی پڑھا لکه شمولیت اعلانو کو دیخوا تین صحابه کرامو دا خندق نا خوا دي دی د لستون ماران دا منافقان بنو قرده دی روو چونکی نو صحابه کرام ډیر گڑ وڈ شو چکتا ته خودم دا سفتا دا او دیمو سره ملگری شو نبیل سراط و سلام اغه صحابه کرامو دا حالت چوری د ویریکه صلح وروغه او سره کوخه نبی اسلام ته ایدا خو دیر شیشو وروغه او سره کو او د دې طریقې به سره وروغه وکو چې دا خیبر سونه کجوري دي نو نیم په سل به موږ تاسو سره درکاو ار کال او بس جنگ نکو تاسو زموږ بمزو سله نام بولي کلی شي صحابه کرام نبی رسول الله کدا الله حکم حسین او کدا الله حکم نی تسریف زمون د پریشانې لرقول د پاروي نوې کسمو دی په الله کا پیران ته یو ک جرم نه ورکوخه د نرتو خبر لازملګري پکاري مونږ دی په حق کېلو او ان شاء الله پته به زمون ک د مونا کولایو چې نبی رسول د نرتو د خبر اوري او لري سره خوشاله شو او ډیر زیات رسول الله دی پرې هو دا او الله امداد راغی لقد مشریکان یو کسو نعیم ابن مسعود دا مسلمان شو په دا وخت کې او نبی رسول الله ته یوه ځخه مطلبې شو نبی اسلام هغون حالات ته مه ته دي نو او که ته سونه کولې چې مترمناو دا پارسوګه وته وی دا رسولکاسته خلاف خبره کوم ورو کوم نو خیر یا مسلمانانو خلاف زیادت به یو بالکل دي التک له خو التک يهود او تا مشرکانو او ته پته نشته چې دا سړی مسلمان دی دیرالو رالو لم و اابو غوری دا تاسو څوک چې وادمماتکه دا خو تاسو غړه مکل تووب کړی دی که تاسو جنګبیلو ان دا نور خله خو راکو ته لړ چې مشرکانو تاسو غ دلته تاسو نه بچ پاتې چې سرمن به د روباې هغ لکه س غ ډیره سمه خبره وه اوروسته په کاردي د به کېږي حالت نیم رتوي یا دا یخه پوره ماو چې ګوره دا کم کابایل تاسو خواته راغلی مشرکانو دینا او یا تنا په تورې امانت واخلې نو کدی به په تورې امانت او یا تنا درګ نو خوخه او کدره نهګه بس بیا سره خبره پیریږي چې د... کدی تاسو نو تر دې بیاو تیرته نشي کولی کرن هغه ویره د خبرې کوم ډېر صحیحو کا په دې کې دا که څنګه دالو حضرت نعیم دی نور قبایل خواته لړو چې کم نور دې قبایلو اغیت هم دا خبره وي یميدي ټی کوی چې مشرکان رااله نو دې يهودو ته د باویا ته نه راکړي امانت د مسلمانو سره تاسو باندې کیږيږي اخرینم خداسه مشکوک لري چې او یا ته نه را تاسو والے نو دا بس کیږي وینه دا بلکل امانتي د مسلمانانو ته نه ورته او دا خبره کېږي په دې کې د دوړو مس کې ټول رالو او دې دا غینه جدا شو بنقریضا اته د احزاب سره شمولیت دا یې بالکل انکار وکړو دای په مس کې یو زبردست ټول راغی دې تر خپل په هواره الهلا دا یې خېموچته کې کوم د پخګلو جیت کې میت کېو په کلی متړي غټولې واکه والوته <سؤال> راوالوته دي ډېر سخت پریشان وو او په دغه ورځ نبی رسول الله صاحبو کې روانو غو سخت ساړو هوا مراجلوه طوفان مراجلو نبی رسول کم کمکه خبر ماته د کوفار له خبر وروړي په داسې سخت حالاتو کې مرګي ټول خاموش دي بیا نبی رسول الله حضرت حذیفه رضی الله تعالی او فت لطشا شاباس ماته خبر وروړه او ای نبی علیہ السلام زما په بدن باندې لاس کېحو د لاس په راخلو د برکت دعاوکا زما بالکل سر دینه ما فوتیدا زلالم حالت مې وکړه حالات بالکل برابر وو نبی علیہ السلام یې مال رپورٹ راوړه او دې پوي دا کوپارو مسجد د شپه واسي ادم چې مې وکړه خلک ټول تر تربيت کړې سخت هوا چليږي ابو سفیان ابو سفیان چې ودا د خلکو کمانډینګې کوو داوا کې غلا اسلام نو قبول کړي اعلانو اعلان وکاله که الکه تاسو وګورئ و چې تاسو له سه اهم خبرې در کوم هدایت در کوم تاسو, کو تا تاسو غیر څو غیر تنګونښت به ما پدې کېغه کستانو کې او تان راځي مالي تاسو ګلکه او یو خپل سال M5 ما چې خځه خپل سره یې نو دا چل میو سارو بیمه دې دې مان واست پوس کيه و چې ابو سفیان څنګه اعلان وکي مګرو ته وګورئ چې غیر غیر کث خودر کنه راغره تاسو ته جنگي اهم هدايات بیانو نو حدت حذیفه وی ما ده وایو مشرک راټینګ ورکړتاسو کې په دې خوري راغله ما دې برکل خپل تانه ما وی ما چې خاج خپل تانه نو نو په دې کې ابو سپیان الهانو کو چې حالات حالت غډ ور دي ګورخه هغه جتي په تلي غندول او وا وړو نو خوراګه تو ورته جوړ شو خواد دې دتکی واله وته دې نه به تک پکاري حذیفه ما چې ابو ما ته پرانا کې په نظر راتوږه دا سره ناس کو وی ما وله کړه کړه هاشم مها مکو چې اوسوږي په ور خوشکومه کوماتا نبی علیہ السلام جنا نور بسنکی سره بسما ما تو کو بیا راځه زه دا رنګه زرالمه نبی علیہ السلام په مسکه مشغولو نبی علیہ السلام ما په صدر یو پیس کواچولا او نبی علیہ الصلاتو والسلام امي حالاتونو آگا کو ډیر څه خوشاله شو الله پر دشمنان په د دې طریقے سره ناکام ک ته دا غنیمتونه ذکر کید جنگي احزاب یا ایه اللذین امنو اے مومنانو یا کینیہ مت اللہ پتاسو چې کل او راغلل تاسو راغ ته تا لخ کرے نو رولګلم پې باندې سلې وو جنودان او دا تلخ کرے تاسو نلی دا او دی الله پاسو چې تاسو کې وې دونکو ذات اس جاء حکم چې کل دویر راغلل تاسو ته تا دبر طرف تاسو نه بنو غتبان د مدینې نه او قریش د مغرب طرف نه یعنی دا کیناره سلورو تر دا چې اے مؤمنانو تاسو سلورو تر پرونه گیر شوې هر کله چې د ویرا غرل تاسو ته د بره طرف تاسو نه او د کوثر طرف تاسو نه او چې کله کږي شوستر گی چې ګور يهودو مدرسات بازو کو منافقاتو کو دورنګیو کا والا وبلاغت القلوب الحناجرا او ورستې د سنامر او ګمانونه کو تاسو په الله ګمانونه چې ګور الله خپل وعده پوره کوي خدا موږ باندې نو نه پدا وه کې اجمه خپل شپه مؤمنانو او وجل کوی شپل کو نو سخت سره پدا وه کې منافقانو سره منافقانو مشروب دي دی ویره موږ سره و الله رسول د دوکه وعده کړي د امداد قران نه لو و يل یقول المنافقون چې کله ویل منافقانو ځکه چې په خندق یو کاري د وختو ایبا نه چا گزار نه فاتو نبی اسلام ماتا پلک را دی فاکا پورا پجیدا پورا کا او نبی موترم صلی الله علیه و سلم چه در شو خپل کو چه را کو اتا او داغنه چې چمک راته نه وتا نبی اسلام وی دا, دا پارس او د روم دا د پته هغه بشارت دی او چې بل دته اوتا اخلاص کو وی دا د حبشه خوشخبری ده منافقانو تمخوج رګ دا او ګورې اخوراګ د پاره سره سرنيشته یو ټانګه خلګې دی او او دیوجه د رومو د پارس خبر इलाقی او و یذ یقول المنافقون چې کله وی مونافقانو په داسې سخت کې منافق په معلومیږي بیا و یذ یقول المنافقون چې کله ویل مونافقانو او اته څنګه مرض یېانو پرنو کې مرادو ما وعدن الله ورسولو الا غوراب چې مونسر وعدن د کله الله او رسول الله مگر د دوی ویس قالت طویبتون چکلویو ډلې دا دینه اے مدینه والو لا مقاملکم یسریب دا د مدینی جوړ نومو لا مقاملکم نشتا تا قطتا د جنگ کولو د میدار کې تاسو نشی ساری دي سم ساړم دیو حالات خراب دیو تا چل دیو فرجو زی واپس نو یو ډلې خدای ته خلکو ته باکی دا منافقانو زی دلتا با سوگ دا چاپلار بدلتا جنگ تیسار شی بازی پاکی دا سی وَيَسْتَازِنُوْ فَرِقُمْ مِنْهُمُ النَّبِيَا او اجازت اوختو بلې ڈالی د پیغمبر نا ایدا اللہ رسولہ موند دا جی جازت راکا اکورن مجی بلکل خوشی دی نو جی بس دیر تقاضی دي دی او زمون کورن محفوظ ندی بلکل خالی سو پاکیشتا دی نا حالی کاللا باو ان او ایجاز اوختو او یو ڈالیز دینا دا پیغمبر علیہ السلام نام او بیلئے ان بیوتنا عورا دا منکورونا محبوظ ندی یا دا منکورونا خالی وی سک پکشتا ندی وماہی بیعورا حالان کنا بنو خالی دروغی وی این یو ریدونا اللہ فرارا دینا اوخت المگر تیختا دیو جی پا جنج وندی وی او دا سپی نگا وندی وی این یو ریدونا اللہ فرارا او دا منافق پراته حالات کی معلومیات خبر تا دی بالکل الاله کړه چرګه ما جی بالکل ستاسو تیار چرګه ما چې څوک راټوې کلمه الاله و چې کنا وخراجی کنا نبي اخرا له ودړه سره الاله دا ډېر شاګردانو کی می یې کړه پښاګردې کی سبقونه وې ډېر د طالب اداره و دي جیمب بالکل هر کار مشورې سره سماره هون حاضر هه هماري جان حاضر هه چې کله بیا اخواد اخوالشی نو بیا اخرا له د ډر سره پتم لګین څه کوي او څه نه کوي دینکار کوي کوي دینکار نه کوي به خپل عرصه کې مبتلا وي یریدون الا فرارا ډیرو متاړي ځکه استادان mehnat کی پتالبات او باندې طالبات زموږ شاگردانی دا کار وال شي او دین بد دینکار بت نه خوري خلکو کی بدین را دي او چې کلب یا غی نور کورونو ته تشکیل شي نور خو شي دین ماحول وطا محیانی یا یا علتر کار نه کوي سونا چاندی بینی پرنیچری بینی سامانونو بینی نو بیا غیم خراڑی ودڑا سرلاڑی ارسی یر شی بیا او تکا ل مدرسو که محنت یه را دو استازان و نسیتون یه را اغاق پل قربانه و مجاہدی یه را شپگو کال پسرو لارس یه را او بیا بله بلا زندگی شروع شی وال دداخللت عَلَيْهِمْ مِنَقْتُ عَيْهَا کچرے داخل لخکر پا وما پا من ناق او که چری داخلې شيلهکرې په دیبان دی سما سویرول فتننا او بیادي را وختلی شي شته د ممنانه مقابله کې جنتهه وختی شي لا ات بیاری پتې ترادي وماطلبسو بیا الله یاصره استستاار ب شي په او کې دی واده کړړوه د الله سره مخکې چېنا بړی شاګانې د مخکم د واې کړیوي و كانه هد الله مسوله او دا واده دا الله ته پووسلی شوي تو ورته و ل ین پههکوول فراروهیر ګبات تخته در نهې پیدا د ب درررن کې ان فرارتون من الموت که تاسو تخته کوي د او ویل قتل یاد د ووج نه په د وخت به مضی دررنکلی شي مګر لږ ولتوایا ای نبی رسول سلام من الذی سوق دے آغزاد یا عصمکم چه بچب کی تاسو د الله نا کلا ارادوں کی پتا زو دبت ی یا ارادو کی الله پتا او د رحمت سوق بے بند کی هیڅ طاقت بل سوق نشتا ولا یجدونا لو من دون الله دی بونوم میزان نه پارا سیو د الله نا سوق دنسو کیم دادی قد یعلم یا جنان پیجن یالا هغه منکهونکی د جهاد نه رستا څونا چې کم کسان خلک د جهاد نه منکی الله ته پته دا, پت دا وال قائلینا لا اخوانهم او غوینا که اونکی خپل रुणوتا چنو نور خپل रुण توی هلما الینا راشه دم خواتا دم خواتا راځي مته جهادونو ته سريا ولا يعتون الباث الا قليلا او دي تک نکهی جنگ تا مگر لگا اشی اتن علیکم بغل کوون کی پتا سو چې کله راشی یرا د منافق حال ذکر کئ چې کله یې حالات راوځه داس دز دو د جنگونه دی را ایتم تبو ویني دی لرا چې طالب غوری او داسترګه پداس ته کیه یی راړل بل زانمه دې غریب جوړ کړي ها آشیحاتان و ایز آج آل خوزان دیر مذوب مذوب بو تب سوید چه بس غریب ملکی خواه خلی پا آغا خلی که سا نیولی را ف ایز آج دار دا منافق آغا نکشکی اینج کئی چه کل سخت مرضی در بزان دیر زیاد ناجوڑا ناجوڑا مرزی مرزی دیر مذوب مذوب بو تب او دیر زیاره بجی جوٹیو که خواه تا دیر خنی نو ف ایز کال آل نو مشران کوایت ته پوجره ته تذیه کرا څنګه او تو یاد دي زمو کور کې مې بيبي مکسر غપરા خپویرا پسی او مورم ډیر نه جوړه ده هرځه ما د اپوکم دندا سي خاص نیکلګره باندې څه چلم کیږي او هرځه کې راځه وګورې کوم بالکل بے اوشیمه او هرځه په سیمرا سره نشتا خو یې څه کې نه پکاله ارزم شرمزه تبي ازان پیش کې زره پارس خلکو ته ځان خې نو ته جي بالکل باندې خلک کی کر باندې بډاګان غریبان راشي مشورې کې پیشي اه الگتن سفار له پیضا یی بلکل کدا اتیا او کار چیزه فنزو تو پیش پیشکې ځان په الله قبل یوه فایذا جال خوف پوج کل راشیرا ته بووینه دل راتابه ګوری تاسې ځان په ډیر مزوب جالي مزوب جالی کیه تا دورو ا ینم اریرا لای فراخ پلیستر کیه په شان دا غچا چې بی اوشیرا غلی پاغه د وجد مرګنا ته بس وې د مرګ چپو ال خلق پایدا ذهب الخوف چې کله دا یاله لشي بیا خب بالکل بیا ډیر زیات هغه چالاک چالاکی چې کله خبرو وخت دیما چې کله ذات به مخالف تن پیشي ملстаўه د استاد او د درس بدات یو دا خبره داسې او دا دان منی خیرات منی وسیرانه منی دیما ته یره جیسوای موږ پس په یو ګو نن نه انداله چې म्हणजे تاکو تر یو ریپټ ان پورا ته دا یو په لار ګره دا کے تا. دا دا خی... हें हें تا ا کته نر وتاباتین کې جواب ورکړ دا سر درته او مقامات جمعات تا ویزاده بل خوف نر شاګرد استاد ته طرف نه جواب کوي او جدا هه هه اون طریقه یا چې مونږ پس نه پوغتاو یو سوا یو غیره تبل سو ويو ادا لګيای ویزاده بل خوف ته ګورګا نه چې کم یو پکې سونه کم دی چاندي کم دی ګلټ کم دی تا دا دواټل نشتا فایذا ذهب الخوف بازی کرے مونچا پسې نه شو تا چا بيدار یو کو تو ګور اچ کم حق یې پسې دا ته دا مونږ داوی چې د مونږ پسې راځه که مونږ په باتلې وساده په الله قسم زمونږ اسلام وکای فایذا ذهب الخوف چیکل لاړ شيرا سلوکو تم ته چې میری په لړ شي او تو ګور اخلي وتسکې یو وی دا ګوره خدا بل وی دا ګوره خدا بل دا ګوره خدا تاسو کې بس کم نه سرډیا دا خو دیو وي زمदारा ګوڑا دا بل وی زمदारा ګوڑا دا تاسو کې تر پکې سوچ تک والی چې کې چې کومه څه په خایو یا تاسو یې یا ته پخپلا ته یو ډیګری حاصلول غواړئ ماستر ماستر کېدل غواړئ نو تاسو کوم ایم ای کا سو د لوی ایم ای عربيو کا سو د لوی ایم ای پولیټیکل سنسو کا ته یار اړ یو راته دا وینو دا کوم نه تعلیم له کوم نه اتوبکه ګورې مار پاره کم کې پیدادا د دنیا او دنیوي وایذا ذهب الخوف او چې کله یره لاړ شي سله کوم تکلیف در کوي تاسو ته پتیږي جبو سرا بیا غز غز جبر وستی یو چې کله ستا خلاب زګلږیای او د دین د تلو ضرورت راشي د سختي حالات راشي نه پاهو کې به ځان ډېر مريدا مريدا کړیو اه علال خیر هرس کون کې ریپا دا د مال شو لري ښا اولائکا لم یومنو دا ایمان نروڑی نو برباد کلی الله د دی اعمال او دی دا کار پا لابان ایسان احسبونا الاحزابا گمانونا کئی دی پا ڈالو دا کافرو چا غین دی تلی احسبونا دی گمان کئی پا ڈالو دا کافرو چا دی تلی دا منافکان پتا لگی چیرہ ڈالی جوڑی دا اوسم نیتی دا اوسمشتا یریگی ویعاتی الاحزابو او کراشی ڈ ی و دا منافکان خواښ لو هم کچته دا مشرکانو ډ را شي او جنک یا دا منافکان کا ش چې ت لري اوسیریان ک دزې کې نوې چې تختیو په نه ه به وکن نه پشا را ی دو خو دا منافکانانه لو هم بادونونه پلا را رمان چې د اوسیدي بانډو کې چرته ی الونه انبا کوم ته پوسې کو او د خبرو مطالق سره سری خبرونه او او نور دا عملی کار نوخه ولو کان انا ولو کانو فيكم الیکۃ المنافقان پتہ سو کیوی ما قاتلو الا قلیلا جنگ به نو مگر لګ لوګون ته تر خپل مپادو د لقد کان لکم فی رسول الله اسوۃ حسنا پدې کې ترغیب ورکه اتباع نبی لسلام ته او پګن تاکیدات سره ګره د لامم د پاره تاکید راځي دا قدم را دی دا کان ڈھوڑ لی دی او دا فی Yoursکر کردی پا دی ٹول واکٹا کھی داب دی دا نبی علی السلام په اتباہ باندی لقد کانا لکنتی رسول الله ایکی ننشتہ دی تاسو دا پارا پا فی رسول اللہ پا جن دا نبی علی السلام کن پا زندگی دا نبی علی السلام کن پا قدی دا نبی علی السلام کن پا عمل دا نبی علی السلام کن امر او نه د نبی علی سلام کې پگفتار او اپ ترطار د نبی علی سلام کې او صورت او سیرت د نبی علی سلام کې اوسوتون حسنا نمونره تابدارې خستا ته د نبی علی سلام تابداري کې دا نه دې زوی عاشق رسولي ما او کې د پیغمبر خلاف خلاف پیغمبر کسه ره غزیدو کې هرګز به منزل نه واه حضرتي دا لکد کحالاکم پی رسول الله اسوه حسنہ دا نبی رسول الله استبا